Коли він почав усе це ревно протиставляти, восьмий клас йому не повірив. Не повірив у щирість його підпухлих монгольських уст. Наступного уроку цю тему відмовились відповідати навіть круглі відмінники, яким уже снився про холодний п'ятачок золотої медалі. 45 хвилин Мусій Федотович просидів за столом із проплющеними очима. 45 хвилин у класі була мертва тиша, якої вистачило б для повного курсу історії в середній школі. Дзиндра одразу ж подав заяву про вихід на пенсію. Але директор, просидівши кілька годин за телефоном, виїхав у складі інспекторської групи в одну з шкіл області, прихопивши собою і Дзиндрину заяву. Треба було йти на черговий урок у восьмий клас. Зараз Мусій Федотович сидів під битою громом горішницею, мерз у вуха та в пучки пальців. Дивився на кільце батуту довкола городищ, і щоб якось відвернути свої думки від наступного уроку, чекав, поки знову сяде йому на тім'я Метелик, в якого вітер заніс у розчинене вікно шкільного історичного музею. Невдовзі Метелик знов умостився на сивець вчителя і намагався бути ще легшим, ніж є насправді, що Мусій Федотович не відчув його і не зігнав. Спробуй знайти тоді краще й тепліше місце. Доярка Еля Губа шукала в лісосмузі свій випраний халат, що його підхопив на плоті вітрыско і заніс аж до молодих дубків за фермою. Фермівський цузик Щедрик пробіг за нею півдороги, обнюхав суху будячину, нервово підняв догори задню ногу, врутнувся на місці, грабнув лапками суху землю і подався назад. Еля Німкеня, яку привіз у городище після війни старий парубок Сидір Губа. Привіз як свою жінку, хоч кілька літ ще її називали Трофейною. Власне, не Сидір її, а вона Сидора привезла у городище, бо він уже був невидющий. В бою за якесь маленьке саксонське містечко Сидір урятував Ельзі життя, поплатившись за те своїми оксамитними очистками, і вони обоє не знали іншого виходу розквитатись, як стати чоловіком і жінкою. Інакше б Ельза на совість жарла її поїдом, і життя було б для неї покаранням. Тепер вона змінила свою думку, бо Сидір уже помер, його город впирається у сільський цвинтар, і небіжчика поховали там, де колись знайшли не немовля – у його ж таки капусті. Зараз Еля нібито збирається повернутися у свою Саксонію. Але забула дорогу, чи забула щось дуже важливе, за для чого варто покидати їй городища і їхати саме до Саксонії. Бо іноді о півночі міркує, що там можуть обійтись і без неї. А чи обходились 30 років, посьорбуючи трезденське пиво а вона встигла звикнути до жмеринського ситра. Та й голова колгоспу Маркіян Підкова не поспішає шукати її заміну на фермі, яку перебудовують на великий тваринницький комплекс. Халат зачепився за прикоренок дуба. По ньому вже сновигали дрібні цятки мурах. озирнулася чи не дивляться у її бік чоловіки від ферми, зайшла в кукурудзу, гутенько присіла, і невдомці йшла до ферми, струшуючи з халата мурашву. О майн гот! Цей вітер пішов на Саксонію. Треба збиратися й мені. Ще видаю корів, прийму телятко від айстри, і почну складати чемодан. Ляснула себе по щоці, де повзав комарик. Цей виляск почув щедрик, і, підібавши хвоста, який завжди затягував його в бік, побіг їй назустріч. Колгоспний бухгалтер Санько Барвінський колінкував по своєму кабінеті, бо вітер увірвався крізь розчинене вікно, перетасував його папери на столі. Дебет змішався з кредитом, приріс худоби із падежем, а квитки та квитанції від авансового звіту завгоспа, котрий об'їздив Прибалтику в пошуках меблів для будинку культури, але привіз лише кілька пляшок бальзаму та бурштинове намисло для дочки – винесло протягом аж за альтанку перед конторою. Це був збиток не менший за той, коли Санькова дружина Катря випрала його штани, в задній кишені яких була колгоспна чекова книжка. Все своє життя Санько мріє навчитися їздити на мотоциклі, і таки проїхав на ньому в загальній сумі метрів 300, триста, стигнувши двічі вивихнути і раз переламати свою прострелену на війні ногу. Цієї осені він зважився на останню спробу. Завтра їде на базу отримувати новий мотоцикл із коляскою. Відступати вже нікуди. Дали премію за жнива. Якщо цього року зламає ногу, не звикати. Головне – не розтрощити мотоцикла. Документи валялися на долівці кабінету, як листівки про боротьбу із колорадським жуком. Санько Барвінський збирав папери і хапливо пригадував, на що треба натиснути – щоб мотоцикл поїхав. Вітер розпадла в зачіску на голові молодої лікарки Романи Лебедин. Вона вже встигла перебігти від лікарні до свого помаранчевого запорожця. Вже одімкнула дверцята, коли вихопився із вулиці Вітриско, заплутався у її косах, як на страханий кажан, що силкувався звити на романиній голові гніздо, але вередливо передумав, розшарпав його, свиснув, дмохнув курявою, тільки вона його й бачила. Романа ще довго сиділа перед люстерком в кабіні і причісувалась, обережно ведучи гребінцем по сплутаних у вузли косах. Городища і досі не отямились, від приголомшливого здивування. Яке посіяла Романа своєю першою появою в селі. Поки нову лікарку чекали на зупинці рейсового автобуса, вона кодилась на подвір'ї лікарні на своєму помаранчевому запорожці, від того й сама скидалась на марокканську помаранчу, в розкльошених вогнистих брюках у яскравій ковтині, що цупко обтягувала великі, як кирги скіні груди. Хоч у городищах можна знайти куди більші і випликаніші груди, але їх треба шукати. А молода лікарка вже з першої появи з їх демонструє. А кому демонструвати? Хворим, що чекають до неї черги на прийом. Так самі ж діди та баби сидять, знічев'я шепелявлячи, поки технік викінчить для них зубні протези. Одразу почала ходити по кабінетах і закурила. Закурила? Ну, знаєте, так розпочинати свою медичну кар'єру – це вже занадто. Навіть закінчувати її в такий спосіб ніхто в городищах не наважився.